Неможливо було сказати правду про одно з найстражденніших бідувань в історії нового часу. Порівняти, яке можна хіба що з гекатомбою єврейського етнесу при нацистах. Щоб здійснити голодоморний геноцид, введено армійські частини і розміщено озброєні гарнізони і застави при всіх приречених місцевостях. Мобілізовано наряди міліції і військові підрозділи, що в розпорядженні ГПУ. Присвано Численних тисячників у повноважених з північних місць – понад 100 тисяч. Вся селенщина надвигнулася, подібно до навали Батия, переважно на Україну і Кубань, справжньою війною проти беззаружного і беззахисного народу. Жертв нападу виявилося без порівняння більше, ніж за весь час війни Гітлера проти західних держав. Командував на місцях член Політбюро, роз'їжджав повсюди і сидячи в кабінеті секретаря крайкому чопкому партії і стукаючи олівцем об стіл, навіжено кричав Забрати хліб до останньої зернини!». Це виконано найскоріше, і люди почали часто вмирати. Зрештою, гинули мір'йонами при байдужності всякого пересиченого начальства. Коли малечо, примираючи з голоду, Брала в кістяві кулачки декілька колосків, сторожа розстрілювала негайно. Рештку кашки, що ниня приберегла для маляти, вторженці викидали додолу і розтоптували чобітьми. Нічого в розпорядниках і виконниках не заставалося від образу людського. Виявилася личина якогось демонізованого відпаденництва. Було дещо згадкове, самому вимиранні. Птахи, перелітаючи притьма, падали мертвотою на землю. Погинуло багато навіть з місцевих запопадливих підмогачів грабунку, що мали прокорму в досталь. Наче вжито було тайма отруйні речовини. Хати хлібробів примінялися в великі гроби з мертвяками. Їх довго нікому було хоронити, як і тих, що лежали на дворі Погребники з підводами не вправлялися вчасно з трупи до ям, куди спроваджувано також півживих. Знеможені з голоду, обмерзлі, люди з сірими примарами, обкутаними в лахміття, тягнулися під пронизливим вітром засніженими дорогами до міста, надіючися здобути чого небудь їстівного, І не дістали нічого, навіть і кусника хліба ними виробленого і в них віднятого падали множено на вуличні бруковики, вмирати в суміші снігу і грязюки. Купи зерна взятого під метьолку населення і різноманітну городну поживність заставлено згнивати під потлілим і дірявим брезентом, але суворо осторожено, так що кожного, хто зближався, взяти щонебудь, варто розстрілювало на місці. Проявилося дути непрозначима і неохоронювана границя між Україною і Росією. Тепер вся з непромкненою стіною сторожових застав. Там міліція і чини ОГПУ вишвиргували голодаючих з вагонів на сніг всіх, хто надіявся здобути в Росії трохи харчу для своїх помираючих родин. Численні селища вимирали поспіл, і над ними в моторошній пустоші зарослі бур'янами понад людський зріст, має в чорний прапор, на знаменування найвизначнішого успіху культ особової влади. І над усією дольністю невідтерпимих страждань і найвимучливішої всенародної смерті через радіорепродуктори всюди в країні прозвучало глумливе проречення самого генсека «Жити стало ліпше, товариші, жити стало веселіше». Головний архітект несвітського жаху Вважав доречним додатково познущатися своїх необчислимих жертв. Аби втаїти від зовнішнього світу, аби закамуфлювати весь невиданий кошмар, його порядники вдавалися до всіх способів містифікації, не гребуючи дуже чорними. Все разом мало вигляди якоїсь зловісної сатанічності, досі невідомої, але тепер прозначеної, ніби в діях вихідця звідки. «Желтого князя, мол, поворотного».